Nyolcadik fejezet Ahogy bezárul az exit, megszűnik a meccő szibériai levegő beáramlása, de az egész testet átjáró, csontigható hideg tovább tart. Sőt, mintha fokozódna is. Mintha a gép, ahelyett, hogy felmelegedne, utolsó kalóriáit is elveszítené. Minden esetre csak ekkor, amikor a hindu hatása már nem érződik, merünk megmozdulni és arra gondolni, hogy felvegyünk valamit. Ebből aztán óriási kavarodást támad, mert anélkül, hogy összebeszéltünk volna, mind egyszerre kelünk fel, és előre nyújtott karral, gémberedett nehézkesen, a sötétben tapogatózva indulunk megkeresni a kabátokat. Kevés szó esik közben, s ez a kevés is nyögésekkel körítve, amiket a jeges levegő facsarki ki belőlünk. Valakinek vacog a foga bal félkörben, és ez szörnyen felbosszant, mintha attól tartanék, hogy utánozni fogom, és őt tenném felelőssé érte. A lábamat mázásnak érzem, a mellemet vas kapcsok szorítják, ahogy visszapotorkálok a helyemre. És rögtön fel is tápászkodom megint, azzal a képtelen ötlettel, hogy átmegyek a turista osztályra, tornászom egy kicsit. De alig húzom el a függönyt, olyan vad hidegvág mellbe, hogy tántorogva kotródom vissza, mint a részeg. És hiába bugya láttam be magamat, még a kalapomat is a fejembe nyomtam, annyira hasogatja a hideg, a vastag felöltő, amit felvettem, semmit sem ér. Inkább csak rám zárja a bennem terjengő hideget. Különös, de sem azt nem tudom felidézni magamban, hogy valaha is melegen volt, sem azt elképzelni, hogy megint élvezhetem majd a kellemes hőmérsékletet. Amikor újra világos lesz, belőlem is felszakad a megkönnyebbülés sóhaja, de épp oly önkéntelenül, mint ahogy a szemem hunyorog a fénytől. Mert valójában nem igen hiszek benne, hogy tényleg felmelegszik a gép. Azt Juárdeszre nézek. Most már nem is sápat, hanem kék. Nem kabátot vett az egyenruhája fölé, egy takarót dobott a vállára, s azt is rögtön leteszi, ahogy újra kigyulladnak a fények. Ott áll kisé inogva, összedörgöli a kezét, és reketten alig hallhatóan bejelenti. Megyek, csinálok kávét. Hálás hangok hallatszanak, de csak hangok, szavakká nem formáljuk őket, annyira takarékoskodunk az erőnkkel. – Kaphatnék inkább teát? – leheli Mrs. Benister. Én is azt kérek! – csatlakozik bosóá elhaló hangon. Ránézek. Magába roskadva reszket minden tagja, arca viaszos, szeme beesett, félholtnak látszik. – Igen – mondja azt stewardess, és ez az igenis nagy erőfeszítésébe kerülhetett és imbolyogva, mintha elfagytak volna a térdűzületei, elindul a galli felé. Alig hagyja el a helyét, fel kell pakó is, bizonytalan léptekkel átlág a jobb félkörön, reszketőkézzel felveszi a takarót a stuárdesz üléséről, és némán ügyetlenül elrendezi Bosoá lába körül. Először azt hiszem, hogy Bosóán nem vett észre semmit, mert nem néz a sógórára, és annyit sem mond, hogy köszönöm. De aztán látom, amint csontváz keze megragadja a takarót, és felhúzza egész a nyakáig. Felállok, ami nem megy könnyen, kalapomat az ülésre rakom. Nagy meglepetésemre Blavacki, aki tőlem jobbra ül, felemeli a fejét és gyönge hangon, de meglehetős eréllyel megkérdezi. Hová megy? Felajánlom a segítségemet a sztjuárdesznek. Nincs szüksége a maga segítségére. Nekem se a maga tanácsaira, köszönöm. Bármilyen kurta is ez a szóváltás, Kimerít, és lihegve, dülöngve a teljes elgémberedettség kínos érzésével ványszorgok ki a galibe. A sztjuárdesz egy vízzel fémedényen, amelybe merülő forralót tett, melegíti a kezét. Amint meglát, halványan elmosolyodik, ezzel fejezi ki a háláját, de nem lepődik meg. Szület nélkül egész testében borzong, és alig hallom, amikor megmagyarázza, mit művel. Nem volt már elég meleg víz. Az edényre feszülő hosszú, finom nézek és figyelmeztetem. Ezt idejében abba kell hagynia, észre se vesz és megégeti magát. Bólint, én pedig folytatom. Jó lenne valami harapnivalót is adni az utasoknak. Enniük kell, hogy felmelegedjenek. Megint helyesel és fejével a mögöttünk lévő ajtó felé intve, ajkával ezt mondja, ott, de hang nem jön ki a torkán. Nem fali van szó, mint hittem, hanem valóságos hűtőhelyiségről, és csak bámulok, mekkora készletek vannak benne felhalmozva, ez az élelem sokkal, de sokkal több annál, amit 15-16 utas 15-16 óra alatt elfogyaszthat. Amennyire ügyességem töltelik, kezdem elkészíteni és a kis kocsira rakni a tálcákat. A sztjuárd ez csak néz az zöld szemével, de még mindig mozdulatlanul és szótlanul, még mindig borzongva és kezét a fémedényre tapasztva. Egy pillantást vetek a vízre. Már megrezdült. Vegye le a kezét, mondom gyorsan. Meg fogja égetni magát. Semmi eredmény. Eleven és beszédes szemét kivéve, mintha bele volna fagyva egy jégtömbe, és minden akaraterű elhagyta volna. Mögéje lépek, megragadom a két csuklóját, s elrántom a fémtől. Épp ideje volt, a tenyere már kezdett pirosodni. Halkan felsúhajt, dől, fejét hátrahajtja, és egészen elengedve magát, a vállamnak taszítja. Most, amikor ennyire közel vagyok hozzá, de olyan állapotban, hogy érzékileg nem kívánom, még jobban átjár a gyöngétség. Nem engedem el a csuklóját, átölelem mind a két karommal, csak arra gondolok, hogy itt van. Nem vágyom semmi másra. Hiányzik belőlem az a mohóság, mely a jövő kedvéért gyakran elrontja a jelent. Agyam üres, öntudatom csak annyira pislákol, hogy érzem, boldog vagyok. A lány aranylóhaja fölött egyenesen magam elé nézek. Valójában a fémedényt figyelem ködös, de azért éper szemmel. Ha a víz már kezd zubogni. Nagy szellemi pangásomban is észreveszem az ellentétet a forrás és a lelki állapotom között, mert ezúttal a boldogság birtokában tökéletesen nyugodnak érzem magam. Nem tudom miért, de legszebb pillanatainknak mindig úgy kell véget érniük, és többnyire saját akaratunkból, mintha ellenségei volnánk önmagunknak. A Stuart ezt meg sem moccan, nem is próbál kibontakozni a karjaimból. Én húzódom el tőle. Felveszek egy csészét, forró vizet öntök a belekészített kávéporra, és oda nyújtom neki. Nem, nem, tiltakozik szintelen hangon, nem fogok elsőnek inni az utasok előtt. Így a csak meg, szólok rá határozottan. Vissza kell nyerni az erejét már csak azért is, hogy ki tudja szolgálni őket sem hogy tovább ellenkezzen, s ahogy enged magamnak is feloldok egy kis kávéport a forró vízzel. Szorosan egymás mellett állva, úgy, hogy a csípünk összeér és az arcunk is egymás felé fordul, szónélkül aprókat kortyolva iszunk, kezünk élvezettel fogja át a nagy forró csészét. A légkondicionáló berendezés alig, ha nem újra megindult, mert langyos légáramlást érzek a fejem felett. Három darab cukrot tettem a csészémbe, s vékony sugárban szívom magamba a meleg, édes folyadékot a fogaim közt. Közben pedig, a csésze peremén átpillantva, a sztjuárdeszt és kiismerhetetlen zöld szemét fürkészem. Változatlanul érzem minden porcikában az őrült szenvedét, amely feléje hajt, és változatlanul motosz bennem a kérdés. Mi az oka, hogy ennyi bizalmat és bizalmatlanságot tapasztalok a részéről, én, aki ilyen rút vagyok? Tőle persze nem fogom ezt megkérdezni. Fölösleges. Jól ismerem, a kertelésben, a kitérésben, a nem válaszolásban felülmúlhatatlan. Betolom a kiskocsit az utasfülkébe és segítek szétosztani a tárcákat. Ahogy haladunk, meglepődve észlelem, hogy távol létünkben átrendeződött a kör. Krestopulos a jobb félkör végébe telepedett át a hindunő megüresedett helyére, s ő is üresen hagyott egy helyet pakó jobbján, amit sufoglalt el. Valószínűleg azért, hogy szabaduljon manzúnitól. Robi, akinek ez kapura jött, birtokba vette a lányülését, s az olasz szomszédja lett, népedig pedig Robival való paradox idéje miatt, amelyet már említettem, egy helyjel odább költözött, hogy mellette lehessen, és egy a eztől balra gazdátlanul maradt egy ülés. Mindenki hálával fogad bennünket, kivéve Mrs. Bennistert, aki felsőbségesen odaveti nekem. Mi az? Előléptették stewardnak, Mr. Sergius? Nem tudom, mire vélni ezt a szúrást, és csak egy barátságtalan pillantással válaszolok. De Robi már síkra is száll, bár nem annyira értem, mint inkább a támadóm ellen. hajlik, és jobbra fordul, hogy lássa Mrs. Bennistert. Azt hittem, mondja, hogy ez a fajta megjegyzés mörzekné ő nagyságával együtt eltűnt a sülyeztőben. És mivel Mrs. Benister nem felel, sok lélektani érzékkel és ugyanannyi galátsággal hozzáteszi. Pedig jó lenne, ha megbarátkozna a gondolattal, hogy azok a férfiak, akik nem érdeklik magát, még érdeklődhetnek mások iránt. Teli találat. Szeretném a tudomására hozni, vág vissza Mrs. Bennister is hosszú pillái dühötten verdesnek japán szeme fölött, hogy magától soha semmit se vártam ezen a téren. Akkor ne vágjon olyan csalódott képet, mondja Robja a legteljesebb rossz hiszeműséggel. Azzal megrázza szőke fürtjeit, megigazítja narancsárga kendőjét, és diadalmas pillantást vet Manzonira, aki szép de kissé erételen cézár fejét magasra tartva, úgy néz a semmibe, mintha ez a kis összecsapás, őt egyáltalán nem érinteni. Edmond né oltalmazó mozdulattal, amire semmi szükség, ráteszi a kezét robi karjára. Ugyan toj az egészre robi, mondja olyan tömény közönségességgel, hogy vágni lehetne. Nem látod, miféle kurva ez? Hogy Edmond némar tegezi Robit, hozzá tulajdonos gyöngétségével, amikor igencsak nehéz lenne bármiféle hasonlóságot felfedezni köztük, felülmúl minden képzeletet. Látom, hogy még Karman is hüledezik. Több szó nem is esik, amíg eszünk, csak pákó és Busoá közt. Az előbbi egyre biztatja az utóbbit, hogy egyen. De hiába. Busoá, aki teljesen kimerültnek látszik, a felét is alig tudja meginni a teájának, és azt is csak a sókora segítségével. Én valósággal falok. Különös, de a didergést minden átmenet nélkül váltja fel a meleg jó érzése, szinte fel se tűnik, és közben a két férfit figyelem. Eddig azt hittem, kölcsönösen nem állhatják egymást. Tévedés, a dolog egyoldalú, és bámulom Pakóta, ahogy az aggódástól kimeredő szemmel, testvéri szeretettel sürgődik a körül, aki köszönet helyett továbbra is engesztelhetetlen gyűlölettel viszonozza a jóságát. Segítek azt, Juárdesnek visszarakni az üres tálcákat a kocsira, és kimegyek utána a gelibe. Mihelyt behúzta a függönyt, amely elválaszt bennünket az utastértől, kissé bátortalanul megkérdezem. Oda bent felszabadult egy hely a magáim mellett. Megengedi, hogy elfoglaljam? Hogyne, ha ez örömet szerez magának? Feleli és rám villan a szeme, majd hozzáteszi. Nem hiszem, hogy Edmondné visszakövetelni a helyét. A ha ez örömet szerez magának, így is, úgy is értelmezhető, mint mindig. A hang szintén mintha az ő érzelmeit nem érinteni ez a helycsere. Elhatározom, hogy tovább merészkedem. Gondolja, hogy illene megkérdeznem Edmondnétól, nem óhajt-e később visszatérni a régi helyére? A ezt megrázza a fejét. Nem érdemes. Edmondné nagyon jól érzi magát ott, ahol van. Ezt azonban anélkül a mosoly és pillantás nélkül mondja, amely hidat verhetne közöttünk. Igen, lesüti a szemét, tekintetünk nem találkozik. Folytatom az előrenyomulást. Nem találja egy kicsit tapintatlannak a részemről, hogy átmegyek és oda telepszem maga mellé? A kérdésem maga is tapintatlan, de a válaszra ezt senki se foghatja rá. Dehogy, mondja azt Juárt nyugodtan. Ez egész természetes. Nem egész világos. Miért lenne ez egész természetes? Elhatározom magam egy további lépésre. Tudja, mondom, nem győzök ámulni, hogy ilyen kedves hozzám. De hiszen maga is feleli és nem fejezi be a mondatot. Arra célozna, hogy két cédulára írtam rá a nevem, és elsikattottam az övét. Egyedül a hálának tulajdonítsam, hogy így viselkedik velem szemben? Nem tudom, nem hiszem. Már a sorshúzás előtt is ilyen volt a kapcsolatunk. Minden esetre nem mond többet. Beszélgetésünk véget ért molban. Elnézem haját, finom vonásait és szép kerek telt mellét, melyet karcsú a kihangsúlyoz. Maga a testet öltött szelítség. Ám ez a szelítség tele van talányokkal. Mindegy, alkalmazkodom. Beírem azzal, amit kapok. Megölelhettem itt, a galiben, melléje ülhetek odáát. De ami a szavakat illeti, épp úgy kisiklik a markomból, mint eddig. Nem, semmiképp sem ravaszkodás ez. Nem kacérság, mely az odaadást tartózkodással váltogatja. Talán csak úgy érzi, hogy bár kedvel... Ennek épp úgy nincs jövője, mint nekünk utasoknak ezen a csártergépen. Amikor visszamegyünk az utasfülkébe, már újra világítanak a figyelmeztető felírások, és utastársaim, elég rossz szájízzel használom ezt a szót, éppen bekapcsolják az övüket. Leülök a stewardess mellé, mire többen összenéznek a körben, de megjegyzést senki sem enged meg magának, még fülbesúgva sem, még a két viúda sem. A fenyítés, melyben Robbie Mrs. Bannister részesítette, a jelek szerint hatott. A körön a felszállás előtti türelmes, de nyugtalan várakozás látszik, mindenki néhány eseménytelen percre számít, elfeledkezve róla, hogy leszállás közben, amit szintén holt időnek tartanak, robbant ki az a heves perpatvar, melynek mörzeknék kigolyózása lett az eredménye. És valóban, míg a göröngyös kifutópályán rohanunk, amely egyszer már megzötyöktetett bennünket, nem történik semmi, és nem hangzik el egyetlen szó sem. De miért felágaskodik, s a levegőbe lendül a gép, Ezúttal is megcsodálhatom a motorjait, hihetetlenül halkan dolgoznak, érzem, hogy nem kerüljük el az újabb villongásokat. A harciasság góca a bal fél átkerült a jobba. Blavacki támad, leeresztett sisa láncját lándzsáját előreszegezve. Kisasszony, fordul a Ha azt mondom, hogy ez az út szokatlanul alakul, a legenyhébb szót használtam, és úgy látom, itt az ideje, hogy feltegyek magának néhány kérdést. Rendelkezésére állok, uram. Feleli a sztjóárdesz utvarjasan, de közömbösen és fáradtan. Mintha azt akarná kifejezni ezzel, hogy az összes kérdésből és az ő összes válaszából se fog kisülni, semmi. Mikor tudta meg, hogy erre a gépre kerül? Tegnap, koradél délután, Én voltam a legjobban meglepve. Miért? Mert reggel jöttem meg Hongkongból, és rendes körülmények között három nap pihenő járt volna. Hogyan értesítették magát? Telefonon, a lakásomon hívtak fel. Ez a szokás? Szokásnak nem szokás, de már előfordult. És mit mondtak magának? Hogy 18 órakor fogadjam a Madrapurba induló utasait és kísérjem el őket. Nolám, ez már eltér a gyakorlattól. A fogadó személyzet és a légi személyzet. Az kettő? Így van, feleli a stjuárdesz. Kihívta hívta fel magát? Az egyik igazgató. Hogy hívják? Megmondta a nevét, de nem értettem. Nagyon rossz volt a vonal. Nem kérte, hogy ismételje meg? Nem volt rá időm, közölte az utasításait, és rögtön letette a kagylót. És mik voltak ezek az utasítások? Már elmondtam, legyek 18 órakor roassi -ban. Aztán 5 perccel indulás előtt szálljak be. Mindig ilyen későn szállnak be a sztjuárdeszek? Nem, általában jó egy órával az utasok előtt itt vagyunk, hogy mindent előkészítsünk. Meghagyták magának, hogy ne menjen be a pilóta fülkébe? Nem. Akkor miért nem ment be? A sztjuárdesz nyugodt, de idegei megfeszülnek, kezét illedelmesen összekulcsolja a térdén, de, de időnként nehezen lélegzik, és bár a válaszai nagyon is hihetőek, úgy látszik, kisig kényelmetlenül érzi magát. Ám bár lehetséges, hogy ezt Blavacki harapós és gyanakvásának kell tulajdonítani. Végtére is közismert tény. Ha valakit bűnösként kezelnek, egy idő után bűnösnek képzeli magát. A stuárd ez szintelen hangon, és mintha nem bízna benne, hogy meg tudja győzni a másikat, ezt mondja. Szerintem a sztjuárdesznek nem szabad bemenni a pilóta főkébe, ha nem hívják. főképp ha nem ismeri a gép parancsnokát. És a közlemény? kérdezi Blavatszki korombán. A közleményt kiadta oda magának? Senki. A galiben találtam. Mi az a gelli? Érdeklődik Karaman. A tálaló, mondom, a francia sztjuárdeszek az angol szót használják. Vagy úgy, mondja Karaman a szokott vintorával. És nem tűnt fel magának, hogy ez a közlemény ugyancsak hiányos? folytatja Blavacki, akit láthatólag felbosszantott a közbeszólás. De igen. És arra nem gondolt, hogy megkírja a gépparancsnokát, hogy egészítse ki? A magam jó ezt nem tettem volna meg. Feleli a Stuartesz fásultan. Azt hihette volna, hogy bírálom. Csend lesz, és ebben a csendben Robi egyszer csak elkezd nevetni. Minden szem fordul és e fordós, ekkor ezt mondja. Bocsásson meg, Mr. Blavacki, de olyan képtelenséged az egész. Annyira amerikai. Annyira amerikai? vonja össze Blavacki a szemöldökét. Ne sértődjék meg, nagyon kérem, mondja is, egy kis csúfondáros fénytáncol a szemében. De felfigyeltem valamire, ő nyaki gül az amerikai sablonokban is, észre se veszi. És ugyan mi az amerikai ebben? kérdezi Blavacki hűvösen. Minden, jelenti ki Robi vidámon. A nyomozás, a cross-examination, a detektív sztori. kérdések detektív regény. Semmi se hiányzik. Higgy el, ez így komikus. Folytatja nevetve. Egyáltalán nem erről van szó. Ön olyan sikra helyezi ezt a históriát, amelyre egyáltalán nem való. Mindjárt azt is közli velünk, hogy a hindú gengster volt. Miért mi volt? Azt nem tudom, de gengster semmiképpen. Ennek ellenére kifosztott bennünket. méltatlankodik Krestopulosz. Ez talán tréfa volt, mondja Robi. Talán leckéztetés. esetleg mind a kettő. Tréfa! Tör ki és s ezúttal a viudák is melléjának. Magának, tréfa, az lehet. Robi megint elneveti magát, de mivel nem folytatja, úgy döntök, hogy felváltom. Odafordulok Blavackihoz. Én se helyeslem ezt a rendőri kihallgatást. Maga úgy beszél a stewardesszel, mintha Janúsnak vagy éppen bűnösnek tartaná. Szó sincs róla, tiltakozik Blavacki. De igen, valami azért van a dologban, mondja Karaman megjátszott önmérséklettel. Azt talán nem állítanám, hogy módra kérdez, de a vallató hang, amit használ, nem túl kellemes. Az urak erősen védik a Jegyzi meg Mrs. Bannister epésen, amivel nem annyira Blavatski-t akarja támogatni, mint inkább Manzónit figyelmeztetni. Az olasz ugyanis a kihallgatás kezdetétől fogva le nem veszi a szemét a és s ez nem csak Mrs. Bannister tingerli. Csend következik, majd Blavacki összeszedi magát, s minden kímélet nélkül a rendesnél is vontatottabban ezt mondja. Nos, akár tetszik maguknak, akár nem, Folytatom ezt az állítólagos vallatást. Magukat talán nem zavarja, hogy nem értenek semmit, és lépten nyomon rejtel botlanak, de én igenis tisztázni óhajtom a helyzetet. Kisasszony, fordul a stuárdeszhez, valamivel mégis udvariasabban. Ha nincs ellenére, lenne még néhány kérdésem. Azzal kibízta meg magát, hogy az útleveleken kívül az utasok készpénzét és utazási csekkjét is összeszedje? Az, aki felhívott. Ez az eljárás merülben szokatlan, sőt, sértő. Nem kérdezte meg az illetőt, hogy mi szükség rá? Már mondtam. Feledi azt Sztyuárdesz fáradtan. Nem jutottam hozzá. Letette a kagylót. Fel kellett volna hívnia. Felhívni kit? Hiszen nem tudtam a nevét. Csend lesz, majd Blavacki folytatja. Hadd térjek vissza a közleményre. Maga felolvassa a közleményt, mörzekné hiányosnak találja, és ragaszkodik hozzá, hogy menjen előre a gép parancsnokához, és egész itt ki. Maga ekkor bemegy a pilóta fülkébe, és látja, hogy üres. Ettől maga is megdöbbent, igaz? Igaz, hagyja rá a de nem fűz hozzá semmit. Ennek ellenére, amikor visszajön közénk, hallgat. Miért? Ingerülten közbeszólok. Maga semmit sem tisztázba, lavacki, Egy helyben topog. Mörzekné már feltette ezt a kérdést, és a sztjóárdez felelt is rá. Akkor hadd halljuk még egyszer a feleletét. Nem az a dolgom, hogy felzaklassam az utasokat, mondja azt sztjuárdesz. Épp ellenkezőleg meg kell nyugtatnom őket. A hivatásából eredő a valóban ez. Van esetleg valami más is? Mi más volna? Mondja azt sztjuárdesz hevesebben, mint vártam. Végtére is a gép repült. Legénység nélkül szállt fel. Feltételeztem, hogy ugyanígy le is szállhat. Minek rémítettem volna meg az utasokat? Térjünk át egy másik kérdésre. Mondja Blavac, kis apró fénygyulat ki a szememéjén. Miután elszedte tőlünk az órákat és az égszereket, a hindu megmotoztatta magát a társnőjével. Miért csak magát? A többieket miért nem? Látom, hogy a Szuárdesz elsápod, és a segítségére sietek. Ezt a kérdést a hindónak kellett volna feltennie. Ugyan hallgasson már, Szercsusz, kiáltja Blavacki, és dühösen énekemeli húrkás kurta karját. Mindent összezavar a hülye közbeszólásaival. Ezt a hangot senkitől se töröm maga a hülye. Vágok vissza, azzal kikapcsolom az övemet, és félig már fel is állok. Karaman nyilván azt hiszi, hogy rá akarom vetni magam Lavackira, mert előre hajlik, és mindkét kezét felénk nyújtva ezt hadarja. Uraim, uraim, próbáljuk meg a szenvedélyeket távol tartani a vitától. Ugyanakkor azt Stuartes némán megrakadja a bal kezemet, és erősen hátrarántja. rántja. Visszaülök a helyemre. Úgy érzem, mondja Karaman, szaporán mozgatva az ajkát, és felhúzva a szemöldökét, és roppant boldogan, hogy a döntnököt játszhatja két angol száz között. Mr. Balavackinak jobban kellene uralkodni az indulatain, másrészt pedig Mr. Sercsös is. Ha Mr. Balavacki elismeri, hogy ő használta elsőnek, mondom kimérten, hajlandó vagyok visszavonni a hülye szót. Jól van, öregem, nincs semmi baj, jelenti ki plavacki pokoli pimassággal, s pontosan olyan hangon, mint akitől bocsánatot kértek. Én a magam részéről egyáltalán nem haragszom magára. Akkor viszont nem vonok vissza semmit, mondom tajtékozva és a legcsekíjebb tréfálódzási szándék nélkül a kör azonban humort fedez fel a szavaimban, és kitör a hahota, amelybe Blavacki valódi vagy színlelt kedélyességgel szintén bekapcsolódik. Végül magam is kegyeskedem elmosolyodni, s a közjátéknak ezzel vége. Mindamellett meg kell vallanom, mondja aztán Karaman rögtön bírónak tolva fel magát, hogy Blavacki úr kérdését nagyon is megalapozottnak érzem. Hajlandó lenne felelni rá, kisasszony. Arról van szó, hogy szeretnénk megtudni, miért maga volt az egyetlen közülünk, akit a hindu megmotoztatott. De hiszen én egyáltalán nem tögattam meg a választ. Közli azt árde szeriden. Csak Mr. Blavacki olyan formában tette fel a kérdést, hogy meglepődtem. Ő szerinte nekem előre tudnom kellett volna, miért egyedül engem motoztatott meg a hindú. Előre nem, mondja Karaman, de utólag... Utólag, igen. Természetesen megértettem, miért motoztatott meg. Nos mondja Karaman szertartásos udvariassággal, s a sztjuárdeszről lévén szó, ez majdnem annyira bosszant, mint Blavacki harapósága. Nem árulnál -e nekünk, kisasszony, mi az, amit megértett? De hisz éppen ez az, mondja a sztjuárdesz aggodalmasan. Nem tudom, elárulhatom-e. Karaman felhúzza a szemöldökét. Miért? kérdezi némi érdességgel a hangjában. Minden tekintet a sztjuárdesz felé fordul, kezét összekulcsolja a térdén, fejét magasra tartja, Zöld szemét pillogás nélkül szegezi karamanra. Nyugodtnak látszik, de én, aki mellette ülök, észreveszem, hogy az orcímpája remeg. Ha elárulom, mondja végül is, ezzel olyasmit fedek fel, ami nagyon felizgatja majd. Azt hiszem, utasokat fog mondani, és ettől a szótól már előre futkároz a hideg a hátamon, de rövid habozás után inkább a társaságot választja. Ekkor gyöngyözős, egyben fuvalázó kacagás hallatszik, Mrs. Bennister óhajtja magára vonni a figyelmet. Nem tudom, mitől lett ez a kacagás ilyen finomkodó, ilyen kényeskedő, talán pusztán attól, hogy végigjárta ezt a hosszú, pre a Azt hiszem, kisasszony, mondja előkelő dámánk kecses tartásba helyezkedve, s mintha hangsúlyozni akarná, milyen irdatlan távolság választja el a maga túl sokat törődik velünk. Nagyon jól megvagyunk mi pótmama és gyám nélkül. Legfeljebb felszolgálóra van szükségünk. Megvagyok elégedve azt Juárdes viselkedésével. Egy szava, egy pillantása sincs. Ami Karamant illeti, ő a diplomaták leplezett pimasságához folyamodik, egyszerűen nem vesz tudomást a megjegyzésről. Kisasszony, mondja, maga túl keveset árult el, vagy túl sokat. Most már nem lehet visszakozni, meg kell magyaráznia a tényeket. Hát jó mondja azt Stewardess is felsúhajt. Amikor a hindú nő elvette tőle a kis villany lámpámat. Azt a lámpát, amit a hindu a sötétben használt, amivel rávilágított Mr. Crestopulos akciójára? Igen. Csak ezért? A Stewardess hallgat. Csak ezért? Ismétli meg Karaman. Nem. A kulcsot is elvette. Miféle kulcsot? Bőtülel ki még mielőtt Karaman kinyitná a száját. Annak a szekrének a kulcsát Amibe az útleveleket és a pénzeket raktam be. Az isten itt neki! üvölti Blavacki, kikapcsolja az övét, és meglepő fürgességgel talpraugrik. Jöjjön csak kisasszony, jöjjön, mutassa meg, melyik az a szekrény! rohan ki a gallibe, a utána. Két másodperc múlva a nagy, párnás keze félre húzza a függönyt. Ahogy belép, először a szemüvegére hull a fény. Ránk néz, és komor ábrázottal, de bizonyos elégtétellel, hogy mégis sikerült egy fontos körülményt kiderítenie, közli. A szekrény üres! Mindent elvittek. Mindenki teljesen elveszti a fejét. Van, aki felcsattan mérgében, van, aki siránkozik, s nagy kavarodást támad, mert a figyelmeztető táblák már kialudtak, a hőmérséklet elérte a régi szintet, s a kétségbeesés és a dű nem csak a kedélyeket fűti fel, úgyhogy az utasok gyorsan levetik a kabátjukat, és mind egyszerre, mintha ragályos lenne, tovább dulva-fulva és lamentálva közben. Hihetetlen mekkora a szitkok és megjegyzések röpködnek több nyelven, sőt itt-ott a kabátok elhelyezése miatt gyerekesen civakodnak is. Ezeket a surródásokat, amelyek ettől fogva egyre gyakoribbak lesznek, nyilván a fáradtság, a kialvatlanság, a nagy hőmérsékletváltozások idézik elő, és természetesen a lelki megrázkódtatások is. Ezek közül a legutóbbi, nem a legszörnyűbb éppen, mégis alaposan megvisel bennünket, mert már jó néhány volt előtte. Ami engem illet az útlevelem, a készpénzem és a csekjeim elvesztése sokkal jobban lesújt, mint éjszakokkal indokolni tudnám. Mert az útlevél végeredményben pótolható, és nem hoztam komolyabb összeget magammal. Mivel magyarázom tehát, hogy az utazási csekjeim és a tíz darab száz frankosom, (francia frank) eltűnése úgy hat rám, mintha ha mindenemből kifosztottak volna. És főkép, mivel magyarázom azt a kínzó és a lelkem mélyén erős nyomot hagyó érzést, hogy az útlevelemmel együtt a személyazonosságomat is elvesztettem nem tudom megfejteni ezt a lelkiállapotot, csak körülírni. És ha jól meggondolom, nem is olyan képtelenség, mert aki nem tudja igazolni a többi ember előtt, hogy ki, rögtön senkivé válik, elmerül a sokmilliós, egyforma tömegben. Névtelenné válik, s ezzel nem tudom miért szédítően közel kerül a halálhoz, mintha már is ott porladna valamelyik régi temetőben, s a neve olvashatatlan kopott volna a sírkövön. Miközben mindez megfordul a fejemben, észreveszem, hogy valóságos zarándoklat indult meg a Gully, ahogy a Stewardess nevezi irányába, az Ostobák zarándoklata, akik Blavacki után a saját szemükkel is látni akarják, hogy a szóban forgó szekrény tényleg üres, s az útleveleink és a pénzünk nem keveredett el valahova. A legelszántabban Crestopulos és Edmondnék utat, a méregtől és a felháborodástól kivörösödve feltúrják a kiskonyha, minden szugát. Hallom, amint szüntelenül duruzsolnak közben. Azt nem tudom kivenni, miről van szó, de úgy látszik ez a kupak tanács a végsőkig felszítja a dühüket. Amikor visszajönnek a helyükre, sötét pillantásokkal méregetik a sztyárdest. Kresztopoloz görögül morog valamit, tömött fekete bajusza alatt, edmond népedig hirtelen kirobban, s elárasztja szitkaival a lányt, amelyek közül csak az utolsót jegyzen fel, mert jól összefoglalja a többit. Te ronda kis Ringyó! racsolja. – Már az elején tudtad, hogy mindenünket elszajrészták. Minek az elején? Kérdítőle Robi, s finom kezét ráteszi az asszony erős karjára, én pedig majd felnyásolom a tekintetemmel. Fizi Miskámnak azonban sokkal kisebb a hatása, mint a Robi csitításának. Edmondné tüstént abba hagyja az átkozódást, és olvatagon néz fel ifjú szomszédjára. Egy pillanat, egy pillanat! Lépközbe rögtöm Lavacki is, aki most már nem akarja kiengedni a kezéből az irányítást. – Hagyjuk a húzakodást máskorra. Haladjunk szép sorjában. Kisasszony, amikor a hindunő elvette magától a kulcsot, maga előtt nyitotta ki a szekrényt, amiben az útleveleink és a pénzeink voltak? – Nem – feleli a Stuartes fáradtan. – De maga rájött, hogy ki fogja nyitni, miután visszaküldte magát a helyére, nem? – Sejtettem, igen – mondja a Stuartes. Különben minek vette volna a kulcsot? Kezét összekulcsolva a térdén, csengő hangon, udvariasan válaszol, de némi közön is látszik rajta – mintha teljesen céltalannak találná ezeket a kérdéseket. Tehát, amikor visszament a helyére, arra a következtetésre jutott, hogy a hindu nő ki fogja rámolni a szekrényt? Igen, erre a következtetésre jutottam. Feleli a sztjuárdesz. És mégse szólt nekünk, mondja Blavacki vádló hangsúlyjal. A sztjuárdesz könnyedén vállat van, összekulcsolt keze szétnyílik a térdén, és tenyérrel felfelé fordul, mintha egy nyilvánvaló igazságot mutatna fel. Minek szóltam volna Mind a kettőnek fegyvere volt. Blavacki összehúzza a szemét. És a hindu távozása utána nem gondolt rá, hogy megnézze, mi lett a szekrény tartalmával? Nem. Nem sok kíváncsiság szorult magába, állapítja meg Blavacki határozottan. A stuárdesz ráemeli nyugodt a zöld szemét. De hisz akkor már tudtam, hogy üres a szekrény. Úgy, szóval tudta, kiált fel Blavacki diadalmas arccal, mintha sikerült volna törbecsalni a stuárdeszt. És honnan tudta? Amikor a hindunő kijött a Galiból, úgy meg volt tömbbe a táskája, hogy majdnem Csend lesz, majd Blavacki ezt mondja. Na jó, a hinduk eltűnnek a bal fenéken. És akkor, akkor miért nem mondta meg, hogy mindent elvittek a szekrényből? A Stuartes sokáig hallgat, s amikor rászánja magát, hogy megszólaljon, engem is megdöbbent a válasza. Megmondhattam volna, de nagyon feldúlta volna az utasokat, és nem volt olyan fontos. Viharos tiltakozás Hát, tessék, mi kell még? Sivítja Krestopulosz. Egy pillanat, kiáltja el magát is, a hangja most parancsoló. Kisasszony, folytatja, és szeme villámokat szóra vastag lencsék mögött. Ez már csak botrány, a pénzünket és az útlevelünket maga szedte össze, és maga őrizte, és most kijelenti, hogy az eltűnésük maga szerint nem olyan fontos. Ezt úgy értem, hogy akkor volt valami, ami jobban aggasztott. Micsoda? A Stuart esztétovázik, majd ismét kifürkészhetetlenné válik az arca, és határozottan feleli. Nem mondhatom meg, nekem nem az a szerepem, hogy nyugtalanságot keltsek az utasok közt. Újabb felzúdulás. Ez a legkényelmesebb, kiáltja Edmondné. Blavacki felemeli a kezét, s harsány hangor megkérdezi. Kisasszony, tudja bizonyítani, hogy tényleg utasítást kapott rá Párizsban, hogy szedje össze az útleveleket és a pénzt az utasoktól? Hogy tudnám bizonyítani? Telefonon kaptam meg az utasítást. Éppen ez az, vágja ki diadalmasan Blavacki. Semmi se bizonyítja, hogy valóban megkapta. Haraktól remegő hangon szólók közbe. Azt se bizonyítja semmi, hogy a kisújjából szopta. Hadd emlékeztessem a jog egyik alaptételére Lavacki, Nem a sztjuárdesznek kell bebizonyítani, hogy ártatlan, magának kell bebizonyítania, hogy a sztjuárdesz bűnrészes. Azt se bizonyítja semmi, hogy a kis ujjából szopta. Hadd emlékeztessem a jog egyik alaptételére, Blavacki. Nem a sztjuárdesznek kell bebizonyítania, hogy ártatlan, magának kell bebizonyítania, hogy a Stuartes bűnrészes. De én egy szóval sem állítottam, kezdi Blavacki. Dehogy nem, torkolom le. Ez egész nyilvánvaló. Mörzekné nem volt elég magának, újabb bűnbakot szemelt ki, és megpróbálja belekeverni a t a hindú ügybe. Robi elmosolyodik. Szergesnek igaza van, ha nem is egész elfogulatlanul kell az ártatlanság védelmére. Ismétlen Blavacki képtelenség, amit művel, a nyomozás, a álnyomozás, mert van egy tény, amely halomra dönti a dédelgetett kis feltevéseit a stewardess szinkosságát illetően. A stewardess tudni illik itt van. Nem ment el a hinduval. Velünk van, egy csónakba nevezünk, és ugyanaz a sors vár ránk. A francia sorsszót azzal a beletörődő fatalizmussal ejti ki, amely csak nagyon ritkán játszik bele ennek a francia főnévnek az értelmébe, s amely sokkal természetesebbnek hatott volna, ha anyanyelvén beszél, és a sikszát használja. Ám ez a kis eltérés, szó és hangsúly között szinte teljesen elsikkad, s a mondat megdermeszt mindnyájunkat, gondolom még Blavackit is, aki ráébredhet, milyen bizonytalan adatokra alapozta a nyomozását. Karaman ekkor egy felettébb jellemző, és tulajdonképpen helyén való megjegyzést tesz, mert amit mond, az igaz, csak egészen mellékes. Mr. Blavacki, fordul az amerikaihoz, szeretném felhívni a figyelmét a következőkre, semmi joga vizsgáló bírót játszani egy francia állampolgárral szemben egy francia repülőgépen, és semmi se hatalmazza fel itt a leadership -re. vezérkedés. Ez önkényesség, senki se kérte fel rá. Ugyanannyi jogom van kérdéseket feltenni, mint bárki másnak, Feleli Lavacki is, a szemeszik rázik, de bámulatosan uralkodik magán, sőt, a kedélyesség látszatát is fel tudja kelteni. Joga van, csak hogy visszaél vele, mondja Karman, aki örül, hogy megfizethet régi sírámaiért, de ezt tőletelhetőleg palástolja. Barátilag közlöm önnel, Mr. Blavacki, hogy ön egy jellegzetesen amerikai betegségben szenved, az intervencionizmusban. Miben? Abban, hogy szüntelenül beavatkozik. Mint a CIA, és mint a CIA mindig meggondolatlanul. Egy példa, önök pucsot szerveznek Aténban, és hatalomra juttatják az ezredeseket. Aztán néhány évre rá pucsot szerveznek Cipruson. Eredmény, Atén felhördül, és az önök ezredesei eltűnnek a súlyesztőben. Vagyis a második pucs után önök ott vannak, ahol az első előtt. Mit akar ezzel az ostoba eszmefuttatással? Kiáltja Blavacki goromban. Nekem semmi közöm se Ciprushoz, se Aténhoz. És hozzánk sincs semmi köze, mondja Karaman, és összepréseli az ajkát. Azzal elhallgat, s fagyosan magába gubódzik, akár a macska, amikor elhatározza, hogy elzárkózik a világtól, és összegömbölyödik. Így nem jutunk semmire, kiáltja Blavacki, még energikusabban és harciasabban, mint eddig bármikor. Térjünk vissza a stjuárdeszhez, mert nála van vagy volt a helyzet kulcsa. Nem állítom, hogy összejátszott a hinduval, de ha mégis... Látja, ehhez megint nincs joga. A nyilvánosság előtt venni fontolóra egy ilyen fajta vádat. Vágok közbedűhesen. Meggyanúsítja a sztjuárdeszt, s ezzel igen kínos helyzetbe hozza. Mr. serges szólal meg ekkor a nyugodt hangon és derűs arccal: Engem egyáltalán nem zavarnak ezek a feltevések. Hagyja csak, hadd képzelje, Mr. Balavacki, hogy még mindig a hivatását gyakorolja, ha ez örömet szerez neki. A sztjuárdeszt megjegyzésének, bár nincs semmi kaján mellék sokkal nagyobb a hatása, mint az én tiltakozásomnak. Blavacki szaporán pislog a vastag lencsék mögött, s bár folytatja a támadását, úgy látszik, megtört a lendülete, és csak a kezdeti sebesség viszi tovább. Tegyük fel, mondja hangon, hogy a Szuárdes cinkostásra a hindunak. Itt van, ez szent igaz. De mi akadálya, hogyha megérkeztünk, találkozzék a hinduval és megkapja a részét a zsákmányból? Ekkor Robi, mintha valami falrengető és ellenállhatatlanul komikus ostobaságot hallott volna, tele szájjal hahatázni kezd, s minden szem feléje fordul. Különben is feltűnő jelenség, már csak az öltözéke miatt is. Halványzöld nadrágjával, égszín kékingével és narancsszínű kendőjével vitathatatlanul ő a kör legszínesebb tagja. És az arcjátékában, főképp ha mulat valamin, szintén van némi szertelenség, ami megragadja a figyelmet. Most sem éri be a nevetéssel, vonaglik és hányja veti magát az ülésen, véget nem érő lábai egymásba gabajodnak, hosszú hegyes ujjaival úgy nyomja össze az arcát, mintha attól félne, hogy a vidámság tetőpontján szétpattan a koponyája. Meg szólalni, annyira rázza a nevetés, amely nagyon élesen és rövid szünetekkel, rohamszerűen tör fel, bár többször is megpróbálja visszagyűrni, kezét a szájára tapasztva, mint egy kis iskolás lány. De amikor megjön végre a hangja, teljes komolysággal fejti ki véleményét. – Ennye, henye, henye blavacki! – Mondjas, élén szemében még ott csillognak a nagy kacagástól kicsortult könnyek. Hiszen maga eszes ember nagyon is eszes. Hogy mondhat már ilyet? Hát nem figyelt. A hindu számára, aki buddhista az élet teljességgel elfogadhatatlan. Érti, Lavacki. Elfogadhatatlan! Amikor kiszállt a gépből, maga épp úgy hallotta, mint én. Végképp kikerült az idő kerekéből is, amibe mi itt mindnyájan bele vagyunk láncolva. És nyilvánvaló, még egy gyereknek se kell magyarázni, hogy a hindu elhagyta ezt a világot, a mi világunkat, és hogy nem látjuk többé soha. Se őt, se a műanyag táskát. De hát akkor miért vitte magával? Bődül el Kresztopulosz. Nem azért, hogy meggazdagodjék, az biztos, mondja Robi, hanem hogy megszabadítson bennünket. Pontosan, vágja rá Kresztopulosz, megszabadított az összes értékünktől. Bocsánat. Mondja Robi hideg udvariassággal, és néz a görögre, de azt hiszem, nem ugyanabban az értelemben használjuk a megszabadítani szót. Csend lesz, majd Blavacki égnek löki a kezét és kitör. Az idő kereke! Csak nem akarja azt mondani, hogy maga komolyan veszi ezeket a... Azt hittem, kimondja, amit gondol, de mérsékli magát, alig, hanem a viúdák miatt, és csak marhaságokat mond. Nagyon bágyat csattanó a lehengerlőnek indult tiltakozás végén. Egyébként a helyeslő zúgásból ítélve a kör szinte támogatja. Robi magyarázatát talán csak én fogadom el, mert teljesen tisztázza a stewardeszt. Az utóbbit illetően azonban már egészen nyugodt vagyok. Mert az tagadhatatlan ugyan, hogy a stewardess, ha tárgyilagosan nézzük a dolgokat, amire jóformán képtelen vagyok, főképp mióta itt ülök mellette, a hallgatásával, félremagyarázható viselkedésével és egy-két furcsa válaszával okot adott a gyanakvásra de végeredményben csak úgy vonták felelősségre a történtekért, mint az adóhivatali tisztviselőt az adóemelésért. Nem őt, hanem a mögötte állókat hibáztatták. Valójában a kör egyetlen tagja se hitte igazán, hogy bűnös. Még Blavacki sem. Számára a sztjuárdesz bűnrészessége, ahogy maga a sztjuárdesz jó érzékkel rátapintott, nem volt más, mint csábító hipotézis, amely beleillett megszokott fogalomrendszerébe, s egyben már-már kétségbe esett kísérlet, hogy értelmét lejje az érthetetlennek. Ezt mi se bizonyítja jobban, mint hogy Robi vélemény nyilvánítása után, amit ugyan megvetéssel félre söpört, blavacki némaságba burkulódzik. Hallgatólagosan feladja összeesküvés elméletét, melybe azt sztuárt is bevonhatná. Végre belátja a többiekkel együtt azt hiszem, Edmondnét is beleértve, hogy a nyoma, mint elindult hamis, homok tengerbe vezet és megszakad. Csend következik s elég soká tart, mert senkinek sem érdek megtörni. Nekem azért nem, mert a Stewardes mellett ülök, Karamannak azért nem, mert Blavacki visszavonulása elég tételt szolgáltatott neki. Pakónak azért nem, mert egyrészt aggódik Busóá egészségi állapota miatt, másrészt pedig ott van mellette Misú, aki gyermeki bizalommal nyugtatja kezét az övén. Mrs. Boydnak azért nem, mert a Lidérc nyomásnak vége, és megint tűnődhet rajta, amivel tegye még kellemesebbé az életét. És Mrs. Benisternek azért nem, mert bár a világért nem fordítaná oldalt a fejét, csak is Manzónit látja maga előtt. Ami majd megtöri a csendet, épp az utóbbival kapcsolatos. marzoni egyre terhesebb a szerep, aminek jutott. Csak Mrs. Bennisterrel volna szabad törődnie, de attól fogva, hogy véget ért a kihallgatás, megint csak Misut bámulja. Mióta a lány otthagyta Pakó kedvéért, már nem a futókalandot, hanem a saját érthetetlen kudarcát látja benne. Mert végtére is furcsa, hogy Pakó a tarkoponyájával, düllet nagy szemével, kis és lompos öltönyével ennyi gyönkétséget ébreszszen Misuban, kivált azok után, amiket Edmond né a hajlamairól elárult. És lám, a madárka mégis odaröppent a tollavesztett kövérkappanhoz, s a szárnya alábújt, mintha védelmet kérne vele, Manzónival szemben, aki pedig minden képességét latba vetve igyekezett megvigasztalni a halál küszöbén. Mivel, mint már említettem, nem szeretem a szép férfiakat, elfeledkezem a szorongásaimról, mulatok egy kicsit manzónin. Misu hálátlansága ugyanis annyira letöri, hogy ügyet se vett Mrs. Bennisterre, aki oldalról rárásandít Japán szemével, és a tekintete borotva éles. Egy kis képzelő csak hozzá, és szinte látni lehet az olasz jobb arcát barázdáló vágásokat, s a vért, ahogy lassacskán gyöngyözik belőlük. A szerencsétlen nem érez semmit, nem is sejti mennyi, és milyen szörnyű keserűség gyülem lett fel a szomszédságában, s mekkora számlát nyújtanak be majd neki, ha végre rászánja magát, és hódol a halmok előtt, amelyek kezdettől fogva csak őt várták. Ezen az oldalon koronfekete az ég. Az orkán végig dujja Mrs. Benister belső tájait, fűszárként épi ki a fákat, lesodorja a tetőket, s misú mellett elsűvítve őt is az aszfalthoz csapja. Ha az ember elgondolja, Mennyivel különből Mrs. Benister született hercegnő, ennél a nyamvat misunál, aki lapos, mint a deszka, akit hanyat döntöttek, aztán elhajítottak, akinek sem se egyénisége, nem csak a származása, az eleganciája az élettapasztalata révén, hanem mert ezen felül nagyszerű teste is van, amit még nem kezdtek ki az évek, feneke van, amely igazi fenék, nem pedig egy csontos kis valami ülés céljára, melle van, amely igazi mell, nem pedig két üres pegyhűt kis zacskó és végül hasa van, amely puha és finom, mint egy bársonypárna, nem pedig eltömődött szervek soványka gyűjtőhelye. Miközben Mrs. Bannister késre hegyére szúrja és a szemétgyűjtőbe hajítja ezt a kibelezett lánytestet, a ez kimegy, hogy rendbe rakja a gellit, s én itt maradok ebben az elviselhetetlen sivatagban, de legalább kinyílik a szemem, látom, mi történik a kör túloldalán. Rögtön veszem, hogy a csendleg feje percekig tarthat még. Mrs. Bannister szemtelen arccal, de a szoknyáján kicsi idegesen megfeszülő ujjakkal az összes jelenlévő férfin végigjáratja kegyetlen szamuráj szemét, mert valamennyinek, nem csak manzóninak, ott kellene térdelnie a trónja előtt és nyaldosni imádatra méltó lábát. Csak csodálni tudom ezt a lobogó szenvedét, ami egyetlen pontra irányul, és csodálom a magamét is, élve az alkalommal, hogy a Stuartes nincs itt és semmi se homályosítja el ítélő képességemet. Különben, ha körülnéz az ember, egész egyszerűen nem hisz a szemének. Kiki -ki a szerelmeivel és az ügyecskéjével foglalkozik. Karamán egy alibidos szív a úgy tesz, mintha az olaj stratégiáján és a fegyverszállításain elmélkedne. Paku a röngfájáról és misuról ábrándozik, Krestopulosz és Blavacki a kábítószerekről, Mrs. Boyd a négycsillagos hoteljáról. Egy szóval valamennyien igyekszünk elfelejteni, hogy nem tudjuk ki irányítja ezt a gépet, merre tart, és egyáltalán tart-e valamerre. Mrs. Benisternek nincs ekkor erőfeszítésre szüksége, hogy megfeledkezzen a helyzetről. Őt egészen betölti a sírelem, amelyért jobbágyai elhanyagolják. És épp, amikor hallom, hogy a gelli függönye elhúzódik, majd ismét lehull mögöttem, s várom, nem merve hátrafordulni, hogy a stuárdesza helyére jöjjön és leüljön, pont ebben a pillanatban, hosszú, elegáns nyakát félrehajtva, apró mozdulatokat téve a felsőtestével, hogy jobban érvényesüljön a melle, Marógúnyjal, de nem néz be Manzónira, megszólal. Ha már ilyen figyelmes és intelligens férfiakkal vagyok körülvéve, hadd tegyek fel egy kérdést nekik. Mivel magyarázzák, hogy olyan dermesztő hideg lett itt a gépen, amikor a hinduk kiszálltak? Hallom, amint a sztjuárdesznek írtelen eláll a lélegzete. Oldalról rápillantva látom, hogy meghiheztette a kérdés, és attól tart, meg fogják vitatni. Ám az igazat megvalva a férfiak közül... Mrs. Benister csak hozzájuk fordult, senki sem érzik kötelességének, hogy feleljen, lévén a támadás iránya egész nyilvánvaló. Az is világos egyébként, hogy Mrs. Benister nem vár választ, tulajdonképpen nem kérdést tett fel, hanem kihívást intézett. Az ürügy mellékes volt, azt nyergelte meg, ami az eszébe jutott. A férfiakhoz, akikkel körül van véve. Szintén sokat mondó kifejezés, mert Mrs. Bennister úgy beszél, mintha a kör közepén ülne, és mi körülötte holott az ülése egy vonalban van a miénkkel. Az első, aki tesz valamit, de nem szólal meg Karaman. Nem akar határozottan állást foglalni, de azt se veszi a lelkére, hogy Bajtel herceg lánya másodszor is válasz nélkül maradjon, tehát nagyvilági mosoly parancsolárcára, és szemöldökét felhúzva udvarias cinkossággal Manzónira néz. Manzónit azonban hiába figyelmeztetik, nem törődik a kötelességeivel. Kábultságába visszsippedve mereven bámulja Misú finom kis kezét, ahogy belesimul pakó nagy szűrös mancsába. Nincs ebben semmi felreérthető, az kétségtelen. Semmi egyéb, mint gyöngétség. De ezt tőle, Manzoni-tól el, s talán először éri ilyen veszteség kisgyerekkora óta, amikor anyja, aki rajongott érte, a karjár ingatta. Végül is Pakó válaszol, de korán sem úgy, ahogy Mrs. Bennister szeretné, már csak azért sem, mert olyasmit vett fel, ami eltereli róla a figyelmet. Igaza van, mondja. Rettentő hideg volt, és elfacsarodott a szívem, amikor látnom kellett, hogy mörzeknék kimegy a jeges éjszakába, abban a vékony kis szarvasbőr kabátjában. Zavart csend támad, ami azt bizonyítja, hogy mindnyáján úgy érzünk, mint Pakó, csak nem nyilvánítjuk ki ilyen őszintén. A szemek összevillannak, csak a manzónié marad mozdulatlan, mert még mindig az őtért igazságtalanságon rágódik, és Mrs. Bennister Pakóra zúdítja a szomszédja közönye miatti dühét. Ha maga ilyen mondja mondja hangon. Ne fenyegette volna meg mörzeknét azzal, hogy kihajítja. My dear, sohajtja Mrs. Boyd felocsúdva álmotozásából. De hiszen én nem mondtam semmiyet, Kijátja kiáltja Pakó őszinte felháborodással. Én csak azt tanácsoltam neki, hogy telepedjen át a turista osztályra. Blavacki ajánlotta, hogy szálljon ki. Igaz, mondja Blavacki, s a szeme hidegen villog a lentség mögött. De valamivel később maga pontosan azt a az szót használta, amit Mrs. Benister említett. Ugyan dehogy. Tiltakozik Pakó teljes jóhiszeműséggel, mert félig meddig szándékosan már elfelejtette ezt a mozzanatot. – De igenis használta! – torkolja le Mrs. Bannister. egy másik alkalommal pedig két pofont ígért neki. – Különös módszerek egy hölgyel szemben! Edmondné nem bírja elviselni a Mrs. Bannister arcára kiülő diadalt. jobb felé fordul és kicsit előrehajolva oda sziszegi. – Mörzekné ő nagysága pont annyira hölgy, mint maga! Mrs. Bannister nem vesz tudomást a megjegyzésről, Robi pedig megrázza a fejét, és komoly arccal kijelenti. Alapjában véve nem sokat számít, Kimit mondott, minnyájan rajta voltunk, hogy elmenjen, és ezért minnyájan felelősek vagyunk. Közbeszólok. Minnyájan a sztjuárdeszt kivéve. Ez igaz, hagyja rá, Robi. Nem, mondja a sztjuárdes zavartan, nem egészen igaz, én is csak közöltem mörzeknével, hogy a helyéhez joga van, de nem próbáltam rá beszélni, hogy maradjon. Ekkor Blavacki olyasmit mond, ami meglep. Pedig nem kellene meglepődnöm, mert amikor Pakóval, velem és a Stuartesszel együtt megszavazta a második sorshúzást, amelyből Misu nevét kihagytuk volna, már megmutatta, hogy van benne bizonyos hajlandóság a részvétre. Ezt a tudajdonságát azonban valahogy nem szívesen ismerem el, talán mert annyira szeret vallatni. Tompa hangon mondja. Már bánom, hogy azt ajánlotta őrzeknének hagyja el a gépet. Semmi más nem akartam ezzel, mint hallgatásra bírni. És magam döbbentem meg a legjobban, amikor szó szerint vette, amit mondtam. Mert végtire is kiszállni egyedül éjszaka abban a hidegben, azt se tudva hol van, nem fér a fejembe, hogy juthatott erre az elhatározásra. Karaman, aki úgy érzi tiszta a lelkiismerete, mert csak egyszer-kétszer akaszkodott össze őnagyságával, nem gyakorol önkritikát. Tudják, valósággal megbűvölte az a hindu. Legalábbis úgy látszott. Lehet, hogy hozzá akart szegődni. Itt egy szemvillanás és egy fintor következik Robi irányába, és vele együtt kikerülni az idő kerekéből. Ez a magyarázat nem is valószerűtlen, de nagy álmulatomra Robi nem támogatja. Hallgat, a tekintete Blavackin feszülten figyel. Nem, nem, mondja Blavackis, a szem eltűnik a vastag lencsék mögött. Mi üldöztük el az utálatunkkal. Csend lesz, majd váratlanul megszólal Mrs. Bannister. Igaza van, Mr. Blavacki, vissza kellett volna a tartanunk mondja jóságos arccal és halkan, szelíten. Nem úgy értem, hogy akkor, amikor elindult, nem, előbb. Másképp kellett volna reagálnunk a gúnyolódására. És felsúhajt. Nehéz lett volna, drágám, ez a nő elviselhetetlen volt, véli Mrs. Boyd. Ez igaz, mondja Mrs. Benister, angyali arccal és sötét haja körül dicsfényjel, ami remekül áll neki. Újabb sóhajjal így folytatja. De nem lett volna szabad a példáját követni és viszonozni minden szúrást, Vagyjuk be őszintén, nagy részünk van benne, hogy ennyire neki bőszült. Ez a bölcs beszéd meglepi a kört, de mivel éppen keresztényi a hangulat, elég jó benyomást kelt. És azt hiszem, még engem is megtévesztene, ha nem látnám, hogy Mrs. Benister mátyás madárszeme manzónit kémleli, leeresztett szemhia alól a hatást lesi. Mrs. Boyd azonban, akár véletlenül, akár szándékosan, mert talán nem is olyan együgyű, mint ami ennek látszik, elrontja barátnője tett játékait. Azt hiszem, mondja hunctarcal és feláll a helyéről, jobb lesz, ha elmegyek és rendbeszedem magam. Gyerekesen felnevet, s táskáját a jobb kezében lógázva, gyors léptekkel átvág a bal félkörön, felhajtja a függönyt, és bemegy a másik utas fülkébe. Rémült sikoly hallatszik. Felugram, átrohanok a körön, a függöny megint felcsapódik. Mrs. Boyd jelenik meg az ajtóban, sápadtan és rogyatozó térdel, bal kezét a szívére szorítja. Megtántorodik, Alig van annyi időm, hogy elkapjam. Tegra nyílt szemmel néz rám, a hangja elelakad, ahogy mondja. Szörnyűség! Kísértetet láttam! Dehogy látott asszonyom, Mondom határozottan. Kísértetek nincsenek. Úgy láttam, ahogy magát látom! állítja Mrs. boyd dadogva. Mrs. Benister felkel, és is, odasíljett, azt szintén. Hagyja csak, Mr. Sergius, majd én foglalkozom vele mondja Mrs. Benister, a pillája szaporán verdes. Köszönöm, mondom. Én pedig utána nézek, mélyeztette meg. Félrehúzom a függönyt, és belépek a másik utas fülkébe. Több lépést nem is teszek. Földbe gyökerezik a lábam. Jobbra, a harmadik sorban, az ablak melletti ülésen, megpillantom mörzeknét. Két keze a táskáján, a szeme lehúnyva, a bőr úgy feszül a csontjain, akár a múmiáké. Asszonyom, nyögöm elszoruló torokkal. Nem felel, nem moccan. Engem is valami árnyék bolondítana el. Oda megyek, kinyújtam a jobb kezemet, és új megérintem a vállát. A hatás villám gyors. Mörzekné hirtelen egész testével felén fordul, és a keze élével teljes erőből rávág a kezemre. Aztán rám förmed. E, – Ejnye, miféle modor ez? Mi jutott magába? Mit akar tőlem? Valaki elneveti magát mögöttem. Hátranézek, Blavacki jött utánam. – Nem tévedtünk. – mondja, még sokkal bontatottabban, mint máskor. – Ő az. –